Ipare Euskal Eriko biztanleetaz, edo eta ariko hariko gira, eta ortarako gurekin dugu batitza boloki egunan Egunon. egunon. Batxita zu garapen kontxeluko zuzendari oia zira, erretretan gaur egun, baina, ara zenbaki horiek ongi menperatzen dituzu. Intze zenbakiak atera berriak dira, 2000 eta MS-ortzikoak dira, komparatzen aldira beraz aintzineko er, eta... Tendenzia zegegan, azken urteetakoa dela, batitia boloki, jendea, ipar euskalegian, lan ere mura joaiten da, edo an hasten da gutienez geien, geienki, erganai baita, gure kasuan, kostaldean, adozira horreken? Bai, kostaldea, manak, kostaldea, manu, Zabalean. gontxako bero, eh? Hori, bai, bidaxune, bida, bida bida bai. azparne oartzen gira, azken zenbakiak, bimbila, amazazpita, emezortzi artean, gorakada hundienak, hori zan dira, eh? Bidaxune, eskaldean, azpagne... A torri hala uh, uh, eskualde horitan uh, angelen, angelun ere gorakada handi bat izan da eta hor ez da bakarrik lanaden lekian kokatzen jendea zentatu uh, hartzen gira uh, hartzen bali badira hoia azparne eta bidaxun eta eskualde horiek hor bizitzen direnek hiruetarik biga Beren ere mutik dira lanai mila joaiteko, eh, lanak kostaldean baita geienik. Zer da horren argiskua, nahi dut, ara bagnekaldea justea, denak kostaldera joaiteko, argiskua baldin bada, dute behar bada dene ikusten, zukala ikusten baldin bada duzu, epelaburrean zer da argiskua? Epelaburrean, da, mistan dena, bagnekaldea justea, baina hori ez da egungo gaia, hori bada oita amagurte, berroi urte, gai horrekilan lanean ari girela, eta hori hoa zengira bon, gauza bat aldatzen ari direla. Azken jende kondaketek erakuste eman zuten, barnek ere gauzak aldatzen ari direla, baxena fargoan gehienik bon, beherakada txipitzen ari dela, Fen, txipitzen edo gelitzen ari dela, eta suberon hono segitzen zuela beherakada horrek. Eta azken zemakiak hartzen manin baditugu 2000 MSO zikoak, hamazazpiari konparatuz, suberon kopuru bera da. Ez dati bitzerik izan, baxena fagoan hoi bat gutiago, e, eta bizantzen den rapur din e, askarkik da, e, bana beste, hirumila e, jende, bano gehiago, e, azken kondaketetan. Egia da behar bada ez da hainbeste txipitzen, ez da emendatzen, kostaldean emendatzen den bezala, galdera da, bat boluki boloki, agintariek eta orain euskal elkarguarekin badugu kompetentzia hori, ikusten dute agesko hori bada naikeri bat tendentzia aldatzeko edo ez edo, ez, edo ezin da ezin aldatu tendentzia hori? Ba, ezin da, nekez da aldatzeat hori xe hur, ez da bakarrik politika deliberoaten ondorio hori. Jendeak bizitzeko behar du, biztan dena, etxe bat behar du. Behar du lana, behar ditu xerbitxeak eta behar du uh, garaio moduak. Horik denak eskaini behar dira norbaiti, nunbait bizitzeko. Eta horien ingurian dira uh, politikak lortu behar. Horzen gira, barnek bizitzeko lanik ezparimada eta egunguziz horren bat bide egimear balimada. Goiz edo behant persona hori. Bere hurbilduko da, garaio gutiago egiteko. Hara, agazuak hortan dira, ta nik pentsatzen dut, egun tresna bat bada eskualegian iparaldean, Euskal hirigune elkargoarekin, politika bereziorien egiteko, zenta rakunde horrek baditu kompetentziak. Esi, baina badea naikeria. Naikeria egustuko bai. Harzen balimada erakundearen plan berri bat atera duena, lur buruz, engaiamendu horiek badira, gero berdira horren gibilean politika zehatzak uh, garatu eta uh, ahalak eman herrieri eta lur aldeeri hor ngaratzeko bon, lana, empregua, serbitxoak eta horiek denak bat batean egiteko. Ez da bakarrik lan nahi nafera, dira ere serbitzuak. Gero, ene guztuko, berdin bat aldatzen ari dira, covid ikilan lotu, lotura egiteko, oha zengira beste logalde batzutan, jende batzu, kategoria bereziko jende batzu, oai, internetek lan talania nahi diren horiek, anitz, beren hiria unditarik eskapatzen dira, eta seka ari dira herriti bitan, itxiak uh, eskuratzeko, eta hortik lanian hartzeko. Tendenzia hori, garatuko denez ez dakigu, baina hor Berdin show belesivate gimerzako ondoko urtetan zenta hemen iparaldean lugarde honek irudi eder ja pentsatzen ala da barnekaldea jiten ala dela ugunetik lania na izanez Kostaldean bada salburupen bat zibururena da ziburuk batkaakotxe behatzi ehuniko batakotxe behatzi galtzen du gaur etamen zortzan e, 6.000 begeunhaugei biztanle ziren eta oapezzak apezz begiak heeko aldanak egan begi du. Normala zela apaltze hori etxe bizitzaren prezioari lotua dela 6.000 euro metrokeagatu ziburun jendeak uguntzen duela zer dio sortaz? Hori posible da ziburuko kasua ez dut analizatu biletik bana eraiten duena X eta hori beste herri batzutan ikusi dugu, de, azkeneko urtetan getahian adibidez e, e, kopuru ipitu zen, biarritzen ere e, hori luzaz e, kopuru ipitu joan da, aldiuntan goratu da, baina leku horietan etxe bizitza bisiki da eta jendek e, ukanikerei eso irabasti handiak e, ezin dute hori hori ordean e, irabasti pia ta ertaina dut horiek hor ezin dute eta ordean horti jo dira edo aldeat, edo landes landesego alderat ezenta eh, dinamika hori hor baitira ordean hori mm. zinez problema bat da eskolarrean Eta finitzen joaiteko, batxia boloki, ondorio zuzenak, erakusten dituzte zenbaki horiek, e, biztan dena. Eta lehen ondorioetariko bat, menturaz da euskal nortaskunarena, iduriz urte guziz, ipar kanpotik, heldu dira, irumila bat diende, urte guziz, gehienak ez euskaldunak, gehienak euskal egira esoera ezagutzen, lehenik irumila jende tortze hori nola, nola ulektu behar da? Berda ulertu, hiru mila jende gehitzen da, iparaldean. Eta hiru mila horien gibilean, berda ikusi, hameka mila jende, baina beste, jiten dira kampotik. Eskola egitik, zazpi mila joiten dira kamporat. Eta hiltzean eta sortzen artean bada desorek atipi bat, sortze e, gutiago da hilzen, baina, ba eta baina Or, beste... eh? Hiru jende gehitzen dira. zure galderari buruz uh, errantzuteko, hiru mila horiek hori behar dira ikusi. Hori problema bat dea uh, noxtasuna, euskal noxtasuna atxikitzeko zabaltzeko? Seguraski bai. Problema da uh, eskual kulturak nola zabaltzen aldean jende berri hori eri. Hori da, zenta badakiku betidanik uh, nekeziak izaiten aldira. Eta eskualegiak badu irudia undia, erakargarria da, Bere kultúrak eta bere hizkuntzak, behar du azkarra izan, jende berrie horieri... Uh eskia zabaltzeko, eta horiek parte hartezaten eskualeriko historioan. Negustuko hori da azken finean, azken behar den zenta... Landu behar dena. La, la, la, la, nola helarazi euskal kultura jende horiek, jende berri horiek. Hora, hori zengira, vai, izkuntza mailan adibidez, zen ikusten dut uh, amikuzen berian, eh? badira kanpotik etortzen diren batzu, interesatzen dira askifite hizkuntzari eta gau eskola ikusten dira, eta horiek nahi kere bat eskoreik azteko, nahi badute, bat dute, eskual errian txartzeko, eskual kulturan eta hori uste dut behar dara lagundu, ez bakarrik hizkuntza maila, man, gainateko guzitan. Orokorki gana noen bat txabaloki, erraiten eh, jende horiek, gutiengo ahundia da, hala ere? Bai, gutiengo ahundia, hamaikamila jiten direlarik urte guziz kanbotik, nire genetako, aniz da. Aniz da. Beharko li taik, eskabat frenatu mila jite horiek? Frenatu... Eh, Pentsatzen dut e, biziki da frenatze hori. Aldiz eskual e, erakundeak badu e, ahala bederen etxe bizitza mailan eta lur antolaketa mailan bere politikak plantan ezartzeko eta jenden dinamika hori kontrolatzeko behin. Uste dut, hori behar dela egin, behar da ikusi zonbat uh, etxe behar diren fornitu, uh, ze preziotean egin behar diren, eta horiek denak, erri uh, elkarkoak bere politikek ilan kontrolatzen alditu. Eta ene guztuko, bidea, atera bidea, agotan da. Ez da, ahize, ahastatzeat norbaitek nahi balimadu eskual eriragin. Harek, sospuska balimadu, ahize erosiko dugun bait, eta gero, gara, hori, errealitate bilakatzen da. Baina, uste dut, politika publikoetan berdela, horokorki e, e, sistema hori behar dela kontrolatu. Batxia Boloki, tamalez ez dugu hastikeiagorik, beraz esker zentzaitugu, goizuntan unharat hor bildurik, eta beste bat arte. Bai.